Bé, bueno, moltes gràcies, bona nit a tothom i moltes gràcies per venir-ho per aquesta nit que es presenta o vesprada, que penso que es pot generar un debat i una reflexió molt interessant sobre el preu o el valor de l'obra. Amb aquesta exposició de la Núria, ja tenia moltes ganes de veure què pensava i quina opinió tenia la gent a l'hora de per què adquiria o comprava una peça. No? Llavors, va decidir de totes les obres que vinen aquí en faria una que no tindria preu. I convidaríem a tota la gent que venia a l'exposició a pensar i a reflexionar que diguéssim quin preu, si es poguessin emportar aquesta peça d'art, aquesta obra, si es volguessin emportar a casa seva, quin valor li donarien i quin preu, part, també pagarien per tenir-la a casa. Bueno, ha sigut un experiment que ens ha costat una mica perquè ni artistes, ni gent que passava per aquí ha vingut a veure l'exposició, nens, molta els ha costat molt de, dir o decidir explicar què és el que sentia amb l'obra i què és, quin valor li donaria. No? O sigui, dius, està bé veure com, re, com reaccionava la gent. No? Després aquí hi ha alguns que sí que han escrit i han dit el perquè, que Després ja podem entrar en això, però de 60 persones que doncs podien anar a escrit que és una, petit, no? Es pensaven que més gent li faria més gràcia o més, diria molta més facilitat per parlar i per dir el que sentia davant de l'obra. Eh, els mateixos artistes, hi havia artistes que deien que com a difícil que és a l'hora de valorar la nostra mateixa, dius, més una d'altres que una artista. I la gent que no eren artistes, doncs, deia que no, no sabien que que tenien que fer o quin preu li, li posarien, però que sí que per ells la valoraven com a peça única i com a obra d'art, que sí que ho valoraven, però a l'hora de tenir-li que posar un preu que compraria, no en sabien. Per tot això, avui us hem convidat a quatre persones. En falta un que ha tingut un imprevist que s'hi pot, de seguida que pugui arribar, que és el de Font que és historiador tenim la Clara Garic que la coneixeu de la Napolea també gestora, l'artista moltíssimes coses no? la Carme Sall, del Centre Boli l'Audal Camps també que... no sé què de tot, no, que tot de tot una amiga no? no però un amor bueno, suposo que enamorats una mort, una mort, amor, eh, dir, tots enamorats un amor tots som una mm. gent que ens encanta no? i ens agrada i ens fa vibrar i l'art ens fa vibrar a tots i ara que tenim la Núria Durant l'artista l'artífice la... de... d'aquesta càpsula d'opinió i aquesta petita... I la que no hi ha res, perquè no ha Bueno, però ho després... bueno, ja veurem. Bueno, ja Sí, sí. després una mica en calent, després ja, ja ho uh, Començarà la Clara, ella farà, primer començarà cadascú d'ells tres, 15, farà una petita exposició del que apareix és el, el valor de l'obra o el preu en general el que és per ells i perquè el que els hi ha fet reflexionar o pensar amb la pregunta que els hi hem generat i cadascú hem de fer un petit, una petita exposició. Després, si algú de vosaltres teniu preguntes i voleu participar i voleu col·laborar doncs també cadascú us que siguin no un artista o un de vosaltres, també podreu participar d'acord us deixo més tres ja us començar ja vull començar primer gràcies l'Ola per convidar-me uh -huh. perquè m'ha fet molta il·lusió sobretot pel tema no? que em sembla apassionant i començaré a partir del que tu has dit tres vegades has dit sobre el preu o el valor de l'obra sobre el valor o el preu de l'obra parlant així col·loquialment i jo, precisament, la meva reflexió va en aquesta direcció, en aquesta, pel meu gust, confusió entre el concepte de valor i el concepte de preu, que són molt diferents, radicalment diferents. Um, així, per emmarcar una mica, um, podem considerar que les arts són part del patrimoni simbòlic de les comunitats, no? de la gent. Una de les coses que fan les comunitats humanes és generar símbols i l'art, les arts en general, la música, la dansa, les arts visuals, etc., formen part d'aquest patrimoni, d'aquest lot de símbols i, per tant, en aquí tenim ja una primera idea que hi ha un valor enorme del que és producció de símbols. Llavors, Penso, m'imagino, no? les societats primitives, qui genera, eh, qui és generador de símbols? Primer lloc, la comunitat, o sigui, la gent amb els seus rituals, amb el seu comportament, amb les seves relacions familiars, genera patrimoni simbòlic i després, eh, si són individus, eh, la comunitat els manté. Eh? Per exemple, un xaman el manté la comunitat. En principi, bueno, jo no sóc antropòloga, però la idea que tinc és que en una societat així simple, el patrimoni simbòlic el genera la comunitat o paga, eh, manté directament aquí el genera. No? Després, en la nostra història occidental, la cosa es va com complicant i tenim pues, eh, uns senyors, una gent així potenttada, que té creadors a la seva, al seu voltant, reis, etc. I bueno, és tota una època en què això queda una mica a cura, sobretot quan hi ha artistes d'aquests senyors, però que encara darim tot un lloc molt important de el que és generar patrimoni simbòlic que pertany a tothom perquè, per més, que sigui molt important que aquest artista doncs, faci els frescos d'aquí o d'allà, o que es faci una talla, etcètera. Doncs, tot el que és també les processons, les danses, les festes, les cançons, tot això s'ha vist sent una cosa que no és de ningú, i que tothom la manté viva i que és eh, el patrimoni simbòlic. No? Després, una miqueta més enllà, cap al Renaixement, Uh, altres que no són els reis ni els senyors aristòcrates comencen també a poder-se permetre de controlar de pagar, de finançar aquí produeix símbols músics i, i a, pintors, no? a pintors a pintors, escultors i per què comencem a tenir algú més que no només els, els reis o els senyors uh, aristòcrates, comencem a tenir corporacions, per exemple que encarreguen coses i també doncs, grans comerciants i després empreses o, o el que és el, la llavor de l'empresa contemporània i a veure que no em perdi perquè aquí ja la cosa se'ns complica eh, apareix també un estament social que regirà molt eh, el que és tot això del control el valor simbòlic que és eh, la burguesia a partir del segle XVIII assistim com a una privatització de les arts visuals no? ara ja anant separant de les altres arts d'alguna manera es comença a créixer la idea aquesta de que un es pot comprar eh, valor simbòlic i pot ser un mecenes o simplement un client no? aquí és on preu i valor comencen a ser dues coses diferents no? paral·lelament ja una mica més endavant, penseu que cap al segle XVII i segle 18 comencen a néixer els museus perquè els estats pensen que hi ha d'haver un lloc on posem coses que siguin pel gaudi o per l'apreciació, per l'educació, el coneixement de tothom. Aleshores, apareixen l'obre, per exemple, etcètera. No? Llavors... Uh, es crea aquesta estructura de museus i ja no, no sigui molt de pressa volant uh, entre museus i, i aquesta... Ah, no, després al segle XIX, què trobem? trobem? Que com que ja hi ha molta gent que pot comprar uh, passem dels grans frescos i de les decoracions de les cases etcètera, i, o de l'escultura pública passem ja al quadre de cavallet i, i tenim una clientela i tenim un tipus d'obra que ja es pot agafar aquesta es pot agafar i aquesta no es pot agafar fixeu-vos, és molt diferent aquesta té marc és per, per, per la gent normal i corrent és molt més fàcil posar preu això que allò en eh? doncs aquí es produeix aquesta situació no? De cop. això és només a imatge i això aquí hi ha un marc, un vidre que agafa un objecte i per tant en aquest moment del segle XIX, aquesta, aquesta cosa d'objecte, l'objecte preciós, que a més també entronca amb tot allò dels gabinets de curiositats i de, de la de gent que poseix tresors, de joies, etc., doncs comença a, a ser possible. No? Molta gent pot comprar, pot, pot agafar. I això els eh, canvia molt les coses. Aquí apareix també tot el sistema de cotitzacions, galeries, crítics... Bueno, Entraria en tot una sèrie de detalls, però com que tots més o menys coneixeu el sector, doncs no cal que detallin. Aleshores, valor i preu de cop, a vegades van junts, però poden anar separats. I en tot cas, valor i preu van separats. En altres arts no, no hi ha tants problemes o no hi ha els mateixos problemes amb música. Per exemple, ningú vol emportar una música per ell a la casa. Ningú vol comprar una música per tenir-la. L'escolta si ja està. I si la vols tornar a escoltar, la tornes a escoltar. Però a molts compradors, si els diguessis no, ho mires i ja està. I si vols tornar a mirar, diran, ah, oh, no, jo ho vull tenir, ho vull tenir. I això jo crec que és molt més profund molt més freudiar que el que ens imaginem a primera vista no? Mol, molt, està molt més erradicat a la nostra incuncia llavors, per tornar a la idea una cosa és el valor simbòlic i una altra el treu no? per ser a casa és una cosa i haver-ho vist o haver-ho pogut veure és una altra que també té valor simbòlic. Penseu en tota la gent que fa un viatge només per anar a veure la Mona Lisa i que no mira res més que la Mona Lisa i que fa una cua bestial i que aquell Sant Joan que fa així, que està al costat, no el mira. I només miren allò. Haver-ho mirat o haver fotografiat la pedrera també té, també comparteix aquesta cosa de, de posseir, però d'una manera més immaterial. No? És molt la meva opinió. Llavors, eh, jo considero... Sincerament que col·leccionar eh, forma part de tot aquest tinglado i és un comportament molt infantil i molt primitiu eh, i molt propi hm, dels nens, cosa que no és lenta. Tots hem agafat pedres, si sí, les hem. això tots hem col·leccionat segells. Bueno, sí clar, a segones, un cop col·leccionat es poden fer moltes coses en una col·lecció. però l'impuls primer és extraordinàriament primitiu i extraordinàriament infantil llavors fins aquí diguéssim que he dit el que penso com a entre cometes, expert eh? ara diré eh, molt ràpidament la meva experiència personal com a persona com vosaltres o com qualsevol altra persona eh, vull dir que com una més i de manera totalment subjectiva jo he perdut tot l'interès en posseir les obres d'art tot i que he sigut de les persones més àvides de tenir jo, per exemple, vaig començar a treballar en barc en una galeria i el meu primer sou, tot i que en aquell moment no em sobrava ni, ni, ni una pesseta perquè llavors eren pessetes, me'l vaig gastar tot. Nada menys que era un riera i era bo. Bueno, no gravat, eh? D'on tenia ja un sou tan bo. Però me'l vaig gastar tot i, a més a més, era molt gran i no podia pagar el marc. Per tant, vaig estar quasi dos anys estalviant diners per pagar-me el marc. Sí, fins que vaig tenir més diners per pagar el marc. Eh? Bueno, D'aquí, que això doncs, devia ser als anys 90, així, on estic ara hi ha un abisme. Eh, hi ha alguna cosa que mm, ja no puc més, o sigui, no vull tenir-ho. En canvi, l'amor l'amor l'amor al coneixement, que, que em sugereix veure d'art, ha crescut molt i la prova és que en aquests en moments d'extrema precarietat i d'extrema dificultat jo estic entregant la meva vida a que sigui possible que altres artistes, ja que jo no m'he sortit gaire, puguin fer, els que a mi m'agraden, puguin fer el que fan perquè és que em moro de ganes de que ho facin, però jo no vull tenir les coses i com li deia la Carme aquesta tarda la majoria de les que tinc les tinc en un armari perquè és molt més car tenir parets que tenir coses penjades perquè les parets sí que són cara i, i no m'hi caben i també fa molta pena tot, tota aquella obra dintre l'armari no? aleshores, clar jo no em puc proposar solucions penso que els artistes han de ser penso que la comunitat els necessitem i hem de garantir que l'art pugui estar entre nosaltres i tots junts els necessitem però el de comprar peces a mi personalment no em motiva i jo no crec que sigui el camí i crec que tants artistes que produeixen coses immaterials també abogan per aquesta idea no? també apoyen aquesta hipòtesi de que no és la matèria ni la raresa, ni l'objecte únic ni la joia el que justifica l'art com a generador final. Ja està. Demido. Me passava que se al costat de la Clara i l'Odala, pensat un de trobar un terreny que me senti còmoda. Bé, eh, jo de manera clara d'entrada, eh, sobre aquesta, i eh, necessitat de posseir l'obra, perquè ve que antenem amb altres camps, tot eh, referència en el cap de la música. I en canvi sí que tenim capacitat i tothom entén que per carregar o per vulguer una composició musical es paga X en canvi és intangible. Per una peça arquitectònica, per un edifici, per una casa, estàs disposat a pagar un valor i un valor que tindrà a veure amb la, la, la, la, la capacitat artística d'aquella creació. Si la casa serà més bonica o menys en funció de si pots optar amb un artista, amb un arquitecte més bo o no. I això ho entenem perfectament. En mod igual, podem anar a Mo Xinno, amb un supermercat i trobar una peça de roba per 5 euros. Hom, però també ens agrada si podem, doncs, una peça de qualitat, una marca i que té un, una autoria que ens ha reconeix doncs també un uh, um, gust no, no comparis moda i música comparo moda, música i art i ho comparo. ho comparo perquè és allò, estem parlant de preu estem amb capacitats i tenim el desig de pagar per posseir, per tenir coses que ens agraden o que ens interessen de vegades perdem l'interès com tu deies, a mi ja no m'interessa havia col·leccionat obres ja no ho faig perquè no puc tenir més parets per penjar-me més també ens passa amb els llibres arriba un moment que dius no puc com la més llibres. I ha gent que ha acabat tinguent, jo conec algú, que ha hagut de llogar un pis per apuntar la biblioteca en el pis i poder anar llegint els que Això és infinit. I arriba un moment que dius no cal comprar llibres, hi ha les biblioteques, hi ha altres d'accedir i prescindeixes del valor material, però també són eh, èpoques de, de relacionar-te amb l'entorn i també les obres, nosaltres tenim l'avantatge de que ens relacionem d'una forma molt quotidiana i molt abundosa, que tant, ser... Aquest accés tan directe de la latín, tampoc ho fan. Però existeix, i existeix, i continua a veure les persones doncs, que sí, que els interessa, i el tema és de dir quin és el, el valor o el preu de l'obra. Això és el difícil. El valor no és el preu. Aquí tenim 20, un 20% d'artistes, i aquí segur que l'exercici de quin eh, preu o valor posat a l'arbre, i estàvem parlant de preu, eh, quan parlàvem de, de l'exercici aquest, que no és només un joc, sinó que és un exercici molt interessant, eh, jo penso que eh, en el mercat de l'art, a l'hora de posar preus o donar valor a les obres, hi ha hagut, possiblement, dos errors. Un, eh, molt abundós, en molts casos, i d'una forma majoritària en el món de les galeries, que són els que feien posaven les obres en contacte amb el públic, era eh, una relació de mida, de, de l'aspecte físic amb els punts a no? la mida de l'obra el valor tangible la matèria no? de quin, una peça petita val 5 una peça gran val, val 10 no? com una cosa de, de proporcionalitat aquesta l'altra i l'altra era eh, posar valor i preu a eh, el glamour que podia tenir amb un valor més simbòlic més real, més immaterial de tal manera que moltes vegades l'artista es troba amb una dificultat així, de posar preu a la seva obra perquè no té uns referents o uns barems sobre els quals quantificar. Aclareixo, un arquitecte té un preu hora. El concepte creatiu té un preu. El material en té un altre. Tot això és quantificable en funció del prestigi, les obres que s'hagin fet, altres coses més intangibles, hi ha una cosa afegida, que seria o valor artístic. Aquest seria el que s'afegeix, que és el més variable. Però l'altre haurien de ser a fabres pintades i, en mai des d'aquest camp hem sapigut jugar això o poder-ho demostrar. Això passa en alguns camps professionals i la majoria dels camps professionals relacionats amb la cultura, el nostre també, que val la nostra feina, no? que val la, la, la feina d'un freelance quan fa una cosa que li agrada molt, que la fa d'una forma molt vocacionalment passa en el camp de la cultura i passa en el camp artístic. Però podríem arribar a dir, d'una peça. Aquesta és molt intangible i és un exemple molt difícil de quantificar. Però pensem, una obra, fer el projecte creatiu de tota aquesta exposició és un volum d'hores molt important. Podríem quantificar, no sé, unes 50 hores o 40 hores entre el concepte creatiu de tot plegat i executar la producció. Més, un temps que invertiràs en buscar el galerista, en trobar canals de projecció i de promoció, en no fer-te no, la, la teva pròpia web, etcètera. 50. Compte aquestes 50. 50 per un preu hora d'un especialista, una persona llicenciada, a preu barat, eh, de col·legi de llicenciats, 35 o 40 hores. 35 o 40 euros, hora. Per exemple, compta els materials, conta també la feina de, de posar-ho en el mercat, compta el que val el teu estudi, el, teu estudi, el, que, val, el que val tenir un una assegurança de que ara mateix està a 280, 80, 283, sí, sí, suma que al cap baix només aquests, aquests quantificables te'n vas a 3.000, fes-ho, sí, sí. sumi el valor, a més a més, jo no ho pogut llançar allò de va, comptem-ho, he fet allò, exercici, ho he comptat, més del 10% si vens directe, més al 21, si sí, veus sí, tu, i afegeix un valor hipotètic, hipotètic m'han anat allò, va vale, bé, molt bé, ens anem cap aquí. Als... Si sumes uns mil de valor artístic, doncs sumant el que he dit abans ens anem a 4.000 euros. Pessa, sense saber, sense dir, és un artista a que comença, que és important o que és internacional... En absolut. Anant a més baix, lo més baix, o lo més baix, això, la gent no li dona aquest valor. Cap. Perquè segur que tu l'has trobat, de... això pot fer qualsevol. O sigui, hi una cosa d'aquelles de, de menysperear, perquè realment no ho hem quantificat, tampoc. O sigui, de dir, que hi ha una feina al darrere d'aquesta creació que no l'hem sabut explicar. O l'amortització d'uns estudis fets uns llargs estudis, unes tan unes llargs unes. Com, com, com, una, com, una, com un arquitecte. Són tants anys i d'estudi continuat. Els artistes que en aquí ho saben, és cada dia, que dia, cada dia. és una vida, sí, és una vida. Sí, vida. Però tant, eh, té un valor incalculable. Valor incalculable. No té un valor incalculable. Estic diferents. Però sí que hem de saber, i eh, el que defenso és que hem de saber eh, explicar tota la feina, tot el que hi ha realment al darrere, que no és només un ensar i un, un art de màgia, que sembla que apareixen les obres eh, de còpia de volta. Hem anat en el terreny més de quantificació econòmica. Ah, ah, no estem... A veure, tot a tu, va. A veure, jo no sabia de què parlaríem. No ho sé però el títol m'ha agradat perquè és un d'aquests títols desmesurats sí. és un títol sí. això jo que, que he fet filosofia dic, bueno, portem 2.500 anys i he intentat respondre només una part del valor anunciat no? és el valor i, i sobre l'obra ja no em dic no? existeix el valor, i existeix l'obra i quan ens posem d'acord amb això podem respondre el valor de l'obra sí. jo no dic clar que existeixi el valor i tinc clar que existeixi sí l'obra l'obra en tant que producció no, dir, sí, tan, en sentit d'esplir-te l'obra seria que hem de, de fer que del no res sortís alguna cosa i l'artista és incapaç d'això. l'artista el que fa transforma transformar eh, negocia materials però no, no, no crea obres en el sentit creacionista pròpiament no? tant, més que lobres hauríem de parlar de no sé, de manufactures, de, de productes d'elaboracions de, de qualsevol altra cosa, menys d'obra no ho sé, eh? en un sentit és essencialista i el valor, el valor té una llarga història jo venia al tren i anava pensant decisions de valor no? i el problema, per exemple fem, eh, des de plató fins ara el, exemple, el plató deia que les coses són perquè tenen valor I hi havia una confusió entre l'ésser i el valor és a dir, si una cosa té valor és que és però hi havia un problema, és que no hi podia haver, no hi havia graduació, no hi havia gradació. O sigui, si per, pel seu fet d'ésser ja tens valor, aleshores com es pot ser més valuós? Ets, ets doncs, ets valuós. Això per l'ètica és un problema doncs, de, primer, de primer ordre, no? I, evidentment, se'n va de seguida. Aleshores, s'entren diferents teories sobre el valor com la cosa més subjectiva, que són les teories nominalistes, que deixen el valor, a, diguem, en aquest espai sotén etèria de la subjectivitat valor és allò que tothom més o menys decideix que una cosa, que una cosa té uh, teoria platònica teoria nominalista i una teoria intermetja que seria la de l'apreciació que vindria a dir que sí que tothom decideix però no decideix per crear un valor sinó decideix en funció del valor, això és un moment complicat però té sentit, és a dir Uh, hi ha uns que diuen que el valor és substancial hi ha uns que diuen que el valor el crea cadascú i hi ha uns que diuen que el valor uh, es, es consensua no? i crec que aquí començaríem a apropar-nos en el, en el sistema de l'art, i dic sistema on no anem molt conscient eh? sistema uh, i això de Girona a Figueres eh? uh, de, uh, deixant davant d'això quan parlem de valor en realitat parlant de com a mínim, com a mínim he eh, apuntat sis coses diferents i fem servir-les com a sinònims no són en, en absolut però més, són coses que fins i tot a són contradictòries no? la primera, diem valor quan diem valer que això seria el preu hi ha una frase molt famosa de, de Juan de Mairena que era un heterònim de no Machado que com, li donava per fer que, de, de, de teòric, canviava el nom que tenia molt intel·ligent i que és conf... eh, condició de necio confundir valor precio". i precio i això podria podria ser una jo, jo també és condició de necio confundir valor i precio i és una gran frase que ens hauríem de fer samarretes oi? en plan eh? ah, sí, sí, sí, sí. Ah, sí. o hi ha ja, ja el, el compro l'oevoxisto que és una versió, m'imagino que de Descartes però que Finalment, el, les, penso que l'euxisto també val contra l'euxisto. Cago l'euxisto, vull dir, és igual. Facis el que facis, és garantia del teu existir, no? Encara que sigui, marxar a mateix corrents, perquè et sembla que estigui en tonteries. Eh, el valer, en lloc del valor. Una altra seria el, la cosa aquesta de l'objectivitat. Quan diem valor, estem dient el que, jo, el que jo crec, no? Per mi això no es no val o no val, no és a dir, és una, una, un, un cercle viciós que to, et retorna la teva pròpia visió una vegada i una altra i que no té interès, en la mesura que és bàsicament intransferible. I, i la majoria de la, de la, de la gent temo que fa servir-ho en aquest sentit. És, és que Per mi m'agrada, és una és fantàstic, però eh, tinc algú en compte a l'hora d'intentar comets algú, no? Dir, si l'argument és que a tu t'agrada, doncs no, no, no és vàlid. És un argument que mor eh, tan bon punt que acabes de dir la frase que t ha mort en tot cas el valor sí que té característiques que haurien de tenir molt clares que és la no la no, la no independència és a dir, no podem predicar valor sense associar-lo a alguna cosa i això també és important és a dir les, les, la xerrada o el que sigui no és, el, el, no és sobre el valor entre altres coses perquè estaria buidada la sala no? és el valor de l'obra predica el valor predica és a dir, som tan conscients de la nostra capacitat per definir-lo que ens veiem obligats sempre a associar-lo a alguna cosa no? a una, sigui el que sigui un objecte sigui una obra que no és el mateix, un objecte que una obra això ara em parlo el valor predica és una, és no, no, no és mai independent també és polar el, el valor és, està condicionat per la polaritat és a dir, les coses si són bones és perquè hi ha coses doletes no? mm. si hi ha coses que són belles i més o menys en principi sembla que són valors, no? ser, ser vell és perquè hi ha coses que són no? és a dir, el valor és polar no és independent, és polar el, el valor és un quantitat de coses impressionant eh, és qualitatiu mai quantitatiu i això és una definició important és una qualitat important potser bueno, no fer servir l'any el, el teu aquest que sigui qualitatiu i no quantitatiu és intrínsecament necessari perquè el terme pugui ser entès com a tal. És si un valor és quantitatiu deixa de ser un valor. És a dir, l'or no val pels quilos, val perquè pel, pel, pel preu que se li dona, eh, diguem-ne, és un preu estable si tu tens un 11 val tant, i si tens 10 val tant, però val perquè té un preu fix, el valor és fix no té reserva a amb la quantitat té a veure amb la qualitat I és a dir, no és quantitatiu, és qualitatiu i això que no oblidem constantment el uh, dels punts que era una manifestació solament un... perpèntica un... per un... per un... per a l'estupidesa humana uh, com més gros millor, faig també... uns quants de petits i els altres no els pinto perquè com que més cars tot això que m'està no? És a dir, el valor és qualitatiu, mai quantitatiu. I això és una cosa que també seria importantíssim. I després la jerarquia, que em penso que el, el sisè que, que he pensat. Els valors són polars, però també són jeràrquics. És a dir, no és el mateix ser bo que ser, jo que ser eh, interessant, no? o o ser magnífic. És a dir, hi ha, hi ha, una, hi ha una jerarquia en els valors n'hi ha de millors i n'hi ha de pitjors és dir, no només els valors entre ells ja són polars sinó que a hi ha generarquia entre ells és a dir, se'ns hi barreja el preu se'ns hi barreja se la polaritat se'ns hi barreja una quantitat de coses que provoca una pena de de, de, de absolut que és el que d'un moment intento uh, valors n'hi ha de lògics n'hi ha d'ètics, n'hi ha d'estètics els lògics s'hi venen a veure amb la veritat els ètics s'hi venen a veure amb la voluntat els estètics s'hi a veure amb la bellesa per dir-ho d'alguna manera. No? Tot això seria més o menys pactable, però complicadíssim i ens portaria molta estona posar-nos d'acord i a més, quan dic moltes d'acord, no, vull dir uns, potser uns milers d'anys. El segon problema, imagineu-vos, és la meitat de l'anunciat, el valor. El segon problema és el de l'obra. L'obra és una altra, una altra cosa que també és, eh, és també complexa. No? Si, és a dir, un, un artista que digui jo no faré obra, ja n'està fent és a dir el, el, el que, el que ells feia, feia, feia concerts que eren es, es, que feia, el, el silenci no? però déu nhi per a Fernà ja que hi havia al voltant Vull dir, per començar hi havia el que ells, no? I, i el silenci se i havia tota una producció al darrere doncs, per no ser una obra déu un do és a dir, eh, clar que era una, obra. era una obra el que passa que era una obra disfressada de nova obra això ho explico molt bé per a Jaume uh, és impossible que un artista no tingui obra, perquè no seria un artista. Una altra cosa és que l'obra sigui un objecte, que això ja és un altre tema. Per tant, no confondre mai obra amb objecte. L'objecte té veure amb el fetichisme, i aquí sí que és mentre Freud, no sé com ho ha dit Freud abans. I l'objecte és seductor, només l'objecte és seductor, això. La frase és de Baudrillard. No? L'obra no, necessàriament. L'objecte és una cosa, l'obra és una altra i tot artista té obra. Eh i hi ha una dos, i m'acabo ja jo també hi ha un parell de cites una de de, de l'Antoni Llena que té un llibre que és magnífic, que és la gana de l'artista que sempre que puc el, el trec, que sí que està, que, no sé si està, es troba però a les biblioteques segur i l'altra és l'en Pere que es diu Obreda és especialment el cas no? Obrera, i la gana de l'artista i l'Antoni Llena diu una cosa que, que em sembla que és una precisa diu, potser caldrà tornar a començar a, a, caldrà tornar a començar i dir com si ho expliquéssim a un infant el que parlaves de de l'infantilisme com a cosa dir, positiva que l'art no és ni un ofici, ni un producte ni un objecte una sorpresa que no és ni prestigi ni poder i que per no ser no és ni tan sols pensament sistematitzat és dir, ni, ni això que l'art és únicament el punt mort en què l'home es recrea. concepte de recreació de l'home. I aquí més o menys m'acosto amb el que a mi m'interessa de l'art. I cal dir-ho a la insistència abans que els nous tirants, mentre al mercat, això ho jo, eh? aquests nous senyors feudals del segon grup Suárez Ventats, que és el que he parlat moment, no l'ofeguin. L'home no es fa des de la crítica, es fa des de la ironia. Uh, interessantíssima afirmació d'en curiosament, aquest recrear-se de l'home, és a dir, aquesta possibilitat que dona l'art en Pere Joma, i que m'ha costat feina i treball trobar un problema, no és exactament això diu, o oh, terra aprenent de terra parlant de l'obra, terra aprenent de terra és a dir, terra que no és terra terra que apren a ser terra la idea de la representació, d'aquest recrear-se uh, sempre aprenent és a dir, no resolta obrada d'instint, com si desconegués la manera de ser-ne, és a dir, aquesta, aquest no ser de l'obra, com si fos obra sense saber-ho, sense saber-ne, ofenant-se, fonda, compacta i sencera, amb totes les obres en obrè d'entre elles, davant d'un autor certament impossible. És a dir, però jo m'encara més lluny, una obra que s'hagi de ser obra, que no aconsegueix ser ho i que a més a més és d'un autor que també és impossible és dir, per no haver-hi, no hi ha obra no hi ha autor, finalment l'únic que hi ha és una, una mena de d'espectador de, diguem-ne que, que, que pot ser col·lectiu i que és el que l'activa i el que fa que pugui ser factible aquesta recreació em penso que hi, havia, hi havia una, una conclusió en algun lloc el valor de l'obra no té a veure amb el preu de les coses, això seria l important a tenir en compte no? i finalment vaig llegir fa anys una entrevista una, una noia que es deia Maria García Hielo si no me la coneix però que treballava el, el Reina Sofía que se va a treballar a Cristis i penso que és molt, com molt significatiu no? I, i tenia una frase que, que, que jo la trobo magnífica i que penso que és la, la conclusió a la que podríem arribar si estem parlant del valor de l'obra i és que una obra d'art val que el, el que algú estigui disposat a pagar per ella i, no ha, i diguem, en aquest sentit no res més a negociar qui vulgui pagar un milió d'euros per, per, per, per aire si, si algú va pagar per una merda envasada doncs l'art contemporani fa possible aquest miracle no? La, que el valor el preu vagin per separat i tot al mateix temps es trobui en tant en tant per filtejar i el preu per al qual l'artista el vulgui vendre o sigui, és llei d'ofer-te demanda.: de jug, manda quan juga amb això no, per l'artista exemple... quan de veritat les coses no hi interessa jo m'estava recordant... No, però això està, el Demi Hirsch, que és empresari... No, no. Alguns sí, però... M'estàvem recordant ara d'una exposició del Barcelona que va haver la segona o la tercera del Barcelona quan Barcelona Barceló jo s'havia disparat el treu, però que era un jovenet, a, a la sala de l'Espat. I que no com ningú va completar. I ja llavors, uns quants, en secret van pagar, que després ho van recuperar perquè ho van posar, després van tornar d'això i es van quedar cadascun, perquè no va ser la politització cadascun una peça de Barcelona perquè tothom sabia que allò aniria amunt perquè ja hi havia posats doncs, els americans i uns bancs i uns no sé què i era just abans dels 80 de la disparada de les polititzacions, aquells senyors sabien molt bé que no llençaven els diners a les escombraries però en aquell moment si deixaven caure allò perdien la pasta de les quadres que ja tenien i d'altres que eren gent que estava relacionada amb ell vull dir que l'artista l'artista al final si hi ha molts diners per mig no és mai d'artista però sí, bé, sí. tampoc hi ha tant intermediari ho i en dia hi ha molts no, ja ja, com... els el artistes si poden posen el seu preu també sí. demana que tenia per artista no el L'artista com, com, com a generador de discursivitats o simplement com a productor d'objectes, no? És molt diferent. Sí, jo també us diria ja, que hi ha el que ha dit el deudat una cosa que en aquest moment mmm, la tinc molt present perquè ja estic treballant, que la diu, explica John que precisament, que és el que va fer Robert Rauschenberg amb el seu mestre, el, Cunning, el William de Cunning, de la manera que ho dic per esborrar li no? I això ja no té res a veure amb el preu, només té a veure amb el guanyador. Però té a veure amb el que tu has dit, no? Com era el seu mestre, i com que, a més a més, el Raúl s'ha averigut que els joaquells estaven molt imbuïts del pensament cel i de l idea del buit, del silenci, com era l'home que més li havia apuntat, li va donar un gust per esborrar-lo. I el daconi li va donar el gust i em sembla que ha passar més ni un mes amb l'home, esborrar-lo os sigui líca, va una mica la línia de la que hi no, ha per exemple, ara està com molt de moda eh de filosofia de la càrela que són sinònims, no sé, eh doncs, tant de sense té un fotogràf, no, l'Artesano, que és un llibre que, que, que s'ha buit bastant perquè reivindica un altre cop la esfera aquesta de, del SGAF, no, de la, de la dimensió manual, del productor, que de i que és un llibre realment seductor però que has d'anar compte perquè és un llibre també una mica perillós. I a mi em va fer molta ràbia perquè em va agradar i em va emprenyar, em vaig adonar que m'havia ah, sí. no enganyat milment. I això és, és allò de dir, hòstia, m'ha estafat. O sigui, he estat d'acord amb ell fins que he passat una setmana que me l'havia llegit, no? I molta ràbia perquè clar, i està apel·lant sempre aquesta qüestió de l'Homo Faber, no? és molt reduccionista. És a dir, com si reivindicar aquesta faceta és, diguem-ne, menys tenir la, la resta i justament aquesta capacitat de l'art de recrear-se o de negar-se, que és la... la és dir, la inutilitat de l'art segurament seria el que el faria més excepcional. És dir, no, hi ha, no hi ha cap disciplina que sobrevisqui a la seva inutilitat. I això és una frase que en la Tigran Berlein deia que quan més inútil és una obra, més triomfa. I perquè això era més lliure, no? El triomf és la seva inutilitat. Uh, costa d'entendre-ho perquè nosaltres ara ja només pensem des d'estructures absolutament utilitàries és a dir, el discurs de ciutadans va cap a conceptes d'economia, més a més, molt bàsics i l'allò que feia de, de comprar les pròpies peces per un milió, milió d'euros eh, per intentar provocar pujades i deixades de preu Això no un estudiat econòmiques, però imagino que tampoc és cap sí, cap, cap, cap, cap diguem-ne, llumineres per entendre que hi ha unes regles que regeixen els, això i finalment deixes de parlar d'art i comencem de parlar d'economia. És dir, l'art és un territori que té sentit o no es que, que no en té, no? I, i la ironia, la fórmula lògica de la ironia és dir una cosa quan em vols dir absolutament el contrari. Això, si un ordinador vols anar pel sac i poses si, si, si, hi, si hi ha i llavors no, no hi ha, no?, l'ordinador es torna l'erdo perquè la ironia no for, no és no, no pot computar el coordinador i la ironia és el que ens fa mans és la capacitat de dir alguna cosa quan pensem just al contrari no? i és aquest joc aquest lliure joc de les facultats no? del que parlava de cap no sé qui parlava de cap no? L'exemple de Barcelona m'ha fet recordar un exemple contrari, absolutament invers, alguna galeria que el tancar ha fet el, el, el procés absolutament a l'inversa, d'avaluar al màxim els artistes que ha representat durant anys perquè s'ha trint de els fons a pes. Aleshores això és penal, és una caiguda d'allò realment per rebentar-ho de forma absoluta i això avui en dia que estan tancant galeries està passant molt, aquesta de allò però demostrar-me que no és l'activa ni el valor, ni el preu, ni l'obra però al mateix temps jo sí que defenso la diversió objectual, és a dir, jo soc fetichista en aquest sentit no tinc cap mena problema en admetre que que jo m'ho portaria tot, I, diria a casa no? I, i sí, m'agrada la cosa m la cosa i m'agrada l'objecte però està bé no perdre's, és a dir hi ha un Objecte, mica, el que més m'empreny d'una de exposició d'escultura és no poder-les tocar, però d'alguna manera perquè m'agraden les coses, m'agraden els volums i m'agrada tenir una relació com molt primària és a dir, molt immediata el que passa és que això no t'ha de fer oblidar que el valor de l'art no està en la seva objectualitat, no? sinó en aquest consens que d'alguna manera estem negociant constantment i que és voluble com, és a dir el, hi havia un crític no recordo nom, que es deia Spengle, o així principis de segle, que deia que, que Picasso era un volum absolut i deia que un, un artista anglès d'aquests que no recorda ningú el nom. I aquest mateix crític no va tenir cap problema al cap d'uns anys per desmentir-se i dir que, i, que Picasso era meravellós i que l'altre mai l'havia esmentat. No? És dir, la, la, la crítica, per exemple, com a generadora de valor o de sentit, no té cap problema, això va fer poc bollero, va fer dues crítiques de, no sé si he vist la pel·lícula la, la gran belleza que en bollero, en bollero no es contradigui ja té, ja té mèrit va fer una crítica carregant-se-la i al cap d'uns dies va fer una altra crítica dient que s'havia equivocat, que li havia agradat molt i eh, això està molt, està molt bé però és a dir jo ja visse el navegante eh, que va, va i a més a l'excusa que va donar l'excusa molt... no, l'explicació era molt, molt plausible i és que el primer cop l'havia anat a veure una sessió plena de gent i que hi havia algú pel segon costat i feia culo que vispedes, no sé I la segona vegada li va fer una projecció un dia al matí un cinema per i solet perquè coneixia un... qui un cinemisme. I diguem que va poder entrar des de la ficció, va poder recrear-se. I tornem a aquesta qüestió de la representació, no? l'art de la terra que s'hagi de ser terra sense ser-ho. No? És aquest recrear. I, aleshores, va, va fer-li confiança a la pel·lícula i va, I va entrar i després la va poder defensar des de, des de dins de la pel·lícula, des de dins de l'obra. És dir, el valor que tenia era, és a dir, una obra no fa res més que explicar-te tu una vegada i una altra, no? No, te, no diu res. L'artista que es pensa que comunica alguna cosa, doncs, perta el temps, és a dir, l'artista fa possible una comunicació que no és de l'espectador en ell mateix. Dintre és... aquest terreny tan ampli de, de les coses relatives, quan se'ls va proposar doncs, participar i vaig veure el títol la pregunta que es feia vaig pensar la pregunta és errònia perquè de fet és diferent si li preguntes a una persona què estàs disposat a pagar per una obra que si el fessis doncs, bueno, busquessis un terreny molt més ampli molt més creatiu dir si estiguessis currat tinguessis moltes peles i te poguessis realment permetre què pagaries? compraries art? Eh? I què estaries disposat a pagar per una obra d'art que t'interessa o que t'agrada? Però es canvia. Ara, eh, tots ens hem tornat que casius, tots, tots, o que ens piquem a la cultura i a l'art també, qualsevol cosa la posem en qüestionament i qüestionem, doncs, que s'hagin de posar diners o que ens haguem de gastar diners en determinades coses. Per tant, anem els mínims més sostenibles del mínim i lo indispensable, per tant, clar, Respondre aquesta pregunta avui en dia, si és en obert, a eh, la gent que passa per la Gal·laia és, és com molt complicat. Molt complicat. No, no. Molt. No, però pots dir miudo. No és si hi hagi... Jo trobo que està molt bé, ha fet la pregunta. Sí. Alguna sorpresa perquè ells deien no respost quasi bé ningú. No de... Però jo trobat que això ah, ha respost molta gent. Està molt bé. Molta gent. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Déu n'hi -do. No do 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16 i no està malament 16, però des de 3 anys fins a molts anys no? Apa, no. Jo, que 3 anys també han dit el preu perquè també de han dit preu i han dit per I què i n'hi ha una nena que ha dit jo 2.000 euros perquè crec que no tota la gent pot fer aquesta obra i ha dit 2.000 euros hi ha una altra que ha posat aquí 1050 i per perquè m'agrada. 1050. Ni ni 1050, no amb 50. Amb 50, 50. 50. Bé, us llegisseu dels nens, no crigui sí. sí. que ja fa una altra cosa 7852, 1050. alguns estima, unuts aquí en sentir ara molt. una altre 150 euros I que el din, valor afegit. El valor afegit <ríe> és a IVA, per això és que que mirar que Per cert, no com es diu, valor en alemany. No. Ah, aquest és. Bona. Ah, verd. No, és... uh, verd. Ah. De, de da, da, da's, da's Bert, és un llibre sobre la moral de Kant i verd, Alemanya és valor. Costa. Ja tinc ullots. Tenim un, mai que ja no digues. Menos no, escri i en la seva i buscat la línia, 450 perquè és guai. Aquí un que posa 600 mil 411, perquè m'agrada molt, que s'han anat a alguns números, no? Hi ha un altre que diu, per l'harmonia dels colors, la textura, i perquè totes les línies s'encaminen cap a l'oritzó. I això relaxa n'hi ha alguns de netes coses de netes Buscaves el valor just i has acabat convertit bueno. amb el preu, preu just No, no, però li deia, li deia, bueno, pensaven que, que sí que posaven un preu express, i mira, hi ha gent que també deia que anava vegi diferència a el que era aquí és el que explicàvem tu abans que és una peça que se la poden emportar totes tenen un suport on estan encolades posades, se la poden emportar d'aquí i penjar a casa teva i això com ho vegin inclús els nens, dic, si, si estàs menjat a la paret no? dic, tu t'ho pots emportar a casa i t t tu pots emportar si no ve l'artista i t'ho enganxa a casa a mi, jo començava amb adults no? i si no ve l'artista no? mides un sopar i te la portes a casa no? però m'agrada molt bé però a més a més hi ha gent que gran, o, bueno, vull dir, gran que no són els nens que no són els alumnes que passaven per aquí i han entrat a veure l'exposició, perquè ho han visitat el diari, que no coneixien la Núria o les sentides, que, no, que van anar a veure diferents exposicions i els ha agradat molt l'exposició, li ha agradat molt l'obra però llavors m'agradin que, que aquí, a l'estat, a la paret, directament eh, amb, amb els cel·los i aquí, que estic molt ben, molt ben posats que es pensaven que era com un esbòs, que no ho entenien com una obra van dir, mira, justament per a dalt teníem una col·lectiva i tenim una peça de la Núria que es va vendre i ja estava igual, així, escenjada. La gent que la van comprar van dir, bueno, nosaltres agafarem una fullola blanca i en comptes de posar-la directament a la paret, se la van van fer la foto, se la van emportar la foto posada i llavors, per fer-la, per saber, -la ben bé i respectar com la Núria l'havia fet directament en aquesta paret aquí jo... en, en, en, entra en joc un quart, un quart actor que és el, el galerista o l'espai galerístic clar, és clar. Aquest, el, el problema de les galeries d'art i això no ho no per tu és que fins, fins, fins, fins no fa massa és a dir, fins fa potser, 20 anys eren, generaven valor perquè legitimaven obra, és a dir, tenia un discurs sòlid i quan tu veies una cosa penjada allà doncs ja te'n refiaves Aleshores van aparèixer una sèrie de galeristes que eren botiguers, a més a de la pitjor calanya, no? i a tothom li venen exemples al cap. I aquests botiguers van devaluar l'art perquè no van, van malgastar el crèdit guanyat al llarg d'uns 150 anys, des dels mitjans de dinó, quan apareix aquesta classe amb possibilitats de comprar, que és la burguesia. Aleshores, ja, jo ho sé, el Alfons Dupil, que era un gran galerista frances que volia els gravats per tot el món i galeristes que van fer possible quasi bé el impressionisme o el, el, el, el postimpressionisme s'explica a través de, de certes galeries de París que van ser el, els que van confiar en Picasso no? i de cop i volta s'hi apunta una, una, una, una, diguem, una banda de, de, de lladres ignorants i comencen a muntar botigues de quadros i la funció legitimadora del galerista queda no res i aquí el valor de cop i volta troba un dels seus grans eh, legitimadors que era el galerista per no dir ja el, la institució, que fins i ja una teoria que és va institucionalista, claro. que és la de Josniqui, que és un teòric que està molt alpipat. I, I una altra cosa, uh, per què la gent compra? O sigui, per què penseu que la gent ha comprat obra? És veritat que compren, perquè els hi agrada. No, no sí. seran masiquistes, perquè hi ha molt per triar. si tenen diners, compren el que els hi agrada, però per què compren? doncs pues no només compren perquè els agrada, compren perquè pensen que això els hi farà millor. La, la meva àvia deia que una cosa és veritat perquè quan té la tele. Sí, jo, jo recordo quan això, quan era vigilant de la galeria, que em passes molt desapercegut perquè tothom tu no el miren, mirant el galerista i tant, estàs allà, simplement tu veus a tothom, però ells a tu no el miren, per tant tens una posició molt privilegiada. I veia aquella gent, per exemple, fes a la foto, tota la família al costat de la peça que havien comprat, i jo pensava aquesta família és compren perquè realment pensen que allò els farà millor i a tenen raó el problema és que tenen raó perquè la peça els farà millor però no per comprar-la aquest, aquest és el problema per tots, eh? no només pel comprador sinó també per les artistes i perquè volem que realment això segueixi existint que la cosa no és tan a mitjana ja, perquè jo... això no és així però que realment la gent buscar un creixement personal en el fet de comprar les peces i el col·leccionista americà tradicional és que era així, és que allò li feia europeu, anar a Europa i anar a comprar-se tot el que tenia que li agradaves. i a sobre tornar a fer un museu, i aquest model a més a més ha saltat després precedent, hi ha altres col·leccionistes alguns molt intel·ligents però la majoria no tan intel·ligents han comprat perquè allò els fa millors és el seu, com, com el seu negat a la terra es fa més bons, més inteligents, més, no només han fet la superempresa, sí, sinó és que en un fet un una cosa. És una forma molt íntima, també. Molt, molt salvat, és un, un, un, un, un, un, un dia molt gaudi, molt personal. És un dia és en pasta. Molt poca. Però és, també són. No, sí, però també jo. És, és, és una de les salves. No, també hi ha gent que va destapar molts diners i també com molts llibres i molts llibres i molts llibres. llibres, llibres. Sí. Oh, és que aquí, aquí té molts llibres per no els llegeix perquè si els hagués de llegir ja volia que pararia de comprar-se. També és, és, és igual. Clar, tu deies el llibres. Els llibres que compres no són els llibres jo, que tens en el hi ha. Venen sí. aquells que no hi ha llibres darrere. Els llibres que valen no hi ha decoració. No, els veiem a metros. I els teus? Eh? Ah, allà... No pots guardar la, la retallada. <ríe> Però si et venen a robar... És que a més a més fixeu-vos que la gent comptava perquè no la levaria i ara que no meni hi ha molta oferta de creixement personal per any l'any en Jo crec que m'agrada veure que hi ha narcistes. Mm -hmm. Perquè us compren les aves. Jo sortem-la... La veritat ja. és un tema que s'ha pensat en un moment que ha dit la Dolors que... O sigui, el valor és totalment subjectiu. Mm. És molt molt misterios sobre la cosa altra, Un cas que m'ha passat a mi, donz era un professor de filosofia a París, que va jove, que es va enamorar d'una novelantera eh? que estudiava en una ciutat provincial i, i va demanar novela vista de catalanès amb quatre o cinc vegades, perquè no podia, o sigui, no podia estar sense aquella peça. Perquè a mi i jova sé superar Important. I, i, I sempre el tipus és molt present, no? Perquè el galerista hi va dir que sí. O sigui d'alguna manera nosaltres, els artistes, estem molt molt amants dels galeristes. En, en el meu cas, ara parlo de mi, el, el meu preu el va posar, posar un galerista. Jo no vaig posar el meu primer preu a la meva obra. Me'l va posar el primer galerista que em vaig posar. Llavors, esclar, per nosaltres, per els artistes, el del valor econòmic no, de les obres és una que no... En canvi, l'altre valor, el valor que té, doncs jo soc capaç d'emocionar-me davant no? de les obres de tothom, de, de, de tothom que no va sí, mosquera. És, és això que té valor. Té valor el valor que et comunica aquella obra és el, el valor de possessió, que també soc fetichista i també hi ha, hi ha coses que m'agrada tenir-los i tocar i no et donen bones vibracions. Esclar, hi ha moltes coses que són possibles de no? de, de tenir-los altres. Tu, perquè no tens el poder de mi, però en canvi, aquesta necessitat, jo trobo a faltar aquí un, galerista, un galerista i a però aquí un nom, un galerista, un d'aquests que van a subastes, i un economista, un economista, tot el d'aquests. Ja. jo penso, aquí al principi sempre havia de pensar que la galeria tenia, el que jo volia és que la gent entrés i esperés a mirar. Al principi el que ha que fer la gent és entrar, perdre la por, entrar a l'escènica, entrar a la galeria, sí. i mirar i gaudir, i sentir l'obra, i que si puguin estar l'estona que vulguin, i si necessiten que el puc parlar, però si no deixar-los, però sobretot fa, hi ha molta falta que la gent endri i que pugui mirar. Hi ja veus dir, gent que a vegades han dit «Mira, papas, perquè els nens els han dit «Papa, m'agrada aquest favor, papa, mama, per què no ho comprem? Ens la podem portar a casa, a mi m'agrada, la podem tenir». Clar, els nens sí que li diuen no, al «Per què no ho comprem?». I, I els pares, d'avui a vegades han comprat peces i diuen «Mira, a mi, primera col·lecció no he tingut mai, no he comprat mai art, mai havia pensat que compraria art». i ara, Però amb els nens, no? I, i en un principi sí que deies, Bé, bueno, pues, com a mínim fas un treball social molt important perquè estàs donant l'oportunitat a la gent d'entrar i mirar i de poder gaudir i entendre -ho. Quan facin moltes vegades i moltes exposicions que hagin entrar, arribarà un dia que diran, ei, doncs pues, jo m'ho puc permetre, puc comprar, la puc tenir. I, i llavors aquí pensa que, que l'artista està treballant i no cobra un altre sou o molts es veuen eh, fets, a la, a, a, hi ha molta gent que no poden, que poder treballar la seva pròpia obra per poder mantenir han de fer o classes o han d'estar treballant amb altres coses per poder tenir diners per comprar-se pítols, per comprar-se material Llavors necessiten, sí que s'ha de vendre no? perquè dius, què faig? Vaig acumulant i a tots els artistes en teniu el pis, segurament en teniu d'acumular, d'acumular, obre. Sí que quan hi ha o, ajuntaments o, o espais culturals que poden invertir, us poden dir que teniu un tant per cent perquè podeu treballar vai, un tant per cent. Tants de diners, i podeu fer treballar el vostre projecte i llavors el podeu exposar això els artistes però és, és interessant perquè llavors no estan Tenen, bueno, tenen el seu projecte, tenen els diners de ja sala que poden pagar el material i això també arribarà a molta gent. Però d'alguna manera, encara que sembli que no és tan... És una cosa que m'és tocat, m'és de poc ho parlant també més. Aquí no més és diàleg ni discolòquia, no? Però la gent necessita també menjar i necessita viure i necessita poder comprar pintures. Si sí, tenim les obres, jo, al final, dic, ja han passat set anys, és molt maco que la gent vagi aprenent i és molt maco que la gent mirin i és, això és molt idílic i és molt... Però també necessito, com a galerista, vendre i més o més perquè també l'artista necessita vendre també mantenir, per també ho mantenir, perquè per puguem guanyar. És la manera, és la, la manera, és, és, que per, per és el aquesta. El problema sí que es van incorporar al sector galerístic una sèrie de galeristes que no necessitaven perdre. No grave. I vi, ni ni, ni sobretot de Barcelona i ja havia, hi havia no, no, no, no Vull que s'ha de comentar més però per i per senyors, perquè la seva senyora, no molestaris ni cosa acabaria. Mm -hmm. I Però aquesta... va crear una situació políticament. És semblant No, però es que era eix, no. no, era creat, li pots dir com vulguis, i tots sabem quines... Podríem dir, dir unes quantes... Era un sector diguem d'innocu, poc perillós. No, no, Els grans galeristes que han fet o, al o, o, eren tot tios. El que passa sí, que també sí. Hi sí I hi ha molta la, galeria subvencionada. Molta eh? galeria subvencionada i molta galeria que ni tan sols un sol una sola peça. I jo crec que el galerista sensat és el que intenta vendre. És a dir la gestió digui, jo compro un la gent discut i diu, "Va mal, no hi pertiede." Un galerista sensat és un galerista que intenta vendre que a més a més ho aconsegueix i que a sobre no canya i que a sobre, diguem-ne, genera, genera valor per valor simbòlic. I s'implica el I que... s'implica pel... amb, amb, amb l'artista, ah, això seria un galerista que a més a més la persona, que, diguem que que s'ha posa aquests contextuals per de, per de així, no? És a dir, l'un dels punts va ser una cosa que tenia una... va durar molts anys i era era com, no sé, era com els carrers de que eras d'a d'aquestes coses que ara les penses, sembla i... sembla -sem -sem -sem impossible, pues que així era, no? I el, ser, és a dir, al principi de la fi, eh, no crec que la galeria, la galeria d'a com a, a fórmula, jo crec que no, sé, no si té els dies comptats, però en tot cas, en quedaran molt poquetes. I m'atreviria a dir que potser com a fórmula és, és en quedaran molt poquet, però molt poquetes, eh, quedarà. I, i jo crec que van, van, van, començar, van començar a morir amb, amb el, amb el, el, per exemple el, el dia que es van inventar coses com els, les quotes no? la gent que pagava quotes i que a mi tan sol sabia obra tindria després no? es van, van, van banquitzar perquè es van entrar en la fórmula banc és a dir que si tot, tenien uns, uns, uns capitals que podien invertir i, i fer servir que aquells diners per, per exemple per, per especular a nivell immobiliari i això que hi ha la galeria ja no fos galeria sinó que fos banc perquè tenia uns clients que cada dia més donaven diners i aquests diners podia jugar en el mercat financer. Aleshores ja això era una bajanada enorme i que que existe. Ajistes podo les galeries, endavant desapareixerà l'art. No, jo desapare ah, no, superescoltant. No, sí, un plan, jo menjo d'un tipus, home una. No, jo no, superescoltant, no. tornant a coses més bàsiques i aplicades, com podria ser l'art mural que acabaven de dir, que, que el pagava, de també ho pagava Sí, Sí, sí, sí, no, no, però... sí l'encàrrec de i preu per una obra d'art que també acabarà, eh, que és d'encàrrec a l'artista, vull que va faci tal cosa, això també és... Però és completament... En música, per exemple, crec Beethoven, que va fer un viatge a peu per sentir A ah, Llavors no hi havia discos, per sentir-lo una sola vegada. No per tenir-lo ja per sempre, que jo m'acomplo el pendrive i poso, no. Per sentir-lo una sola vegada. I va fer tot un viatge de dies. Per tant, també i en aquest moment es produïa pots fer un viatge per mirar una cosa i haver-la vist una cosa és mirar, una cosa és saber i una altra és tenir i tenir és molt primitiu i quan tu deies jo tocaria tot m'ha vingut el cap jo fa molts anys que no, no faig servir eh? jo, jo també I tant que fa molts anys que no fa servir de rentar plats perquè m'agrada tocar els plats y los platos los pues, compro una a uno y no son de la misma maquilla porque no quiero tallirnos, pero son platos, que no es lo mismo los vas a tener y los compras claro, y, y los costan 3 o 4 euros y aquí sí que hay un rollo muy físico con los platos, y cuando es frío pienso en el plat, el plat y algunos no son platos tan básicos, ni cosas de 3 euros ¿Y cuál puede ser de platos? El platos Santiago Planella no es un plat cual sea pero no, en canvi, no... Avui no tenim més quadros. I jo crec que això no és només personalment, no? que, que és molt més universal, no? I, que, i que té el, tot el sistema sistemària amb la perversió aquesta que tu has dit, i amb moltes altres coses. A veure, hi, hi, hi, hi ha col·leccionistes, hi ha... que aquí faltava com col·leccionistes, el que volia dir. Clar. Clar. Perquè hi ha col·leccionistes que realment sembla que es tornen realment boios clar. per tenir oberes aquelles coses i tenen poder adquisitiu, i, i són unidireccionals són van a, a un artista de la televisió, internet és una patologia. Però, això però, tu, eres... Allí, viscut, però no van escallir. I amig un petit, tot. No el... Qui lo ha? L'última que no sigui piden. La tarda ha dit una rosa dels televistes aquests, que mal... això no són de per mi, això són persones comercials que van al punt que els hi va malament i llavors venen l'obra que tenen d'artistes que han estat treballant allà i han estat això, a, a tirades al de cap. Sí. O les fiquen amb subhastes, en creu l'entrada. Sí, sí, sí. I és una vergonya això, és una vergonya que és estàdic per als artistes. Sí. No trobar aquesta comunió amb, amb la persona que et representa, diguem, que és el, sí. el galerista. I diversa... Pues ja està que és com el mercat, dir, publicitat, eh? Tu vas al mercat i de, veus de, de, de, de determinada hora que doncs les sennes immigrants van i van perquè saben que el peix, doncs, això, el preu de les sardines. Pues bueno, oi, al fins al rere surtiu llibres de un llibre està triturat. Clar. I ja està. I I aquest i, a aquest ni venut a És que a dir, el l'arc arquitectès dins del sistema de l'economia no té perquè ser una excepció. És no, no, l'economia no, no fa mira en res, és a dir, tracta l'art igual que tractaria una nevera o que tractaria un llibre, per. vull dir, els llibres també acaben triturats però les sardines després no tens sí, l'art depèn de quin però, no, però un cop ets del sistema de l'art el sistema de mercat ets víctima i ets per lo bo i per lo dolent en aquest sentit pots patir doncs, pots patir crisis inflacionistes, deflacionistes pots patir tot el que pateix qualsevol altre bé de consum, sigui, sigui abstracte o sigui concret, tant li fa. Vull dir, és, és, per això el mercat de l'art està íntimament relacionat amb l'art, però són coses radicalment diferents. I si la gent no han de comprar o no han de tenir l'obra de l'artista, què ha de fer? Un concert, un grupat, es van escoltar una vegada què hauria de la gent de pagar? Els artistes art. aprenen a cantar. No ho sé. Jo crec que la, la, la és, és, és consubstancial l'ésser humà la, la, la, la relació amb els objectes Això és, per mi no pot passar estem parlant... ens hem de trobar amb els extraterrestres sí, perquè allò estem parlant de sí. moltes coses i també estem en un país on ben, aquesta on on. precarietat és molt manifest i està dominant molt el discurs, en canvi te'n vas en altres països europeus i les galeries estan més imejades, uh, hi ha més col·leccionista basat, fins i tot de classe mitjana, basat a comprar obres d'art. Sí. Ah. Aquí estem en un moment que, que bueno, realment estat fent plantejades si s'han de vendre no les obres, si s'han de un preu o no, perquè el mercat està desmolonat, però no és el paradigma. Aquesta és la sort a Europa encara les coses funcionen una mica més bé no encara, de, de, de encara de podem tornar a ser europeus un dia o no. Allà ho funcionen més bé és doncs on hi ha societats emergents que intenten emullar un, un benestar que encara no tenen i per tant on no, hi ha gent encara més primitiva no en la seva cultura ben, i en sí, benestar, benestar, estar, però imitants social, sí. però sí, pot ser ric però, però, però hi ha un pas més que ser ric que és que tenir estatus no? no, però la Vella Europa també ja, ja, es si es es es està més consolidat el sistema està més no, sí. però vaja sí. jo crec que el problema és que l'Urcia no ho creu tot el Itàlia. El, el, el, el problema clau és que la gent no valora l'obra. Ah, això és sí. important, o sigui, clar, sí. molt. Hi ha un, eh, jo abans, oh. el meu gran problema és el desinterès de la gent per l'obra. Però aquest desinterès, dir una cosa, que la gent no valora l'obra, no valora l'obra, no d'aquestes grans exposicions de, de liga, sí que s'han cues per anar a la televisió. En canvi, les exposicions normaltes de la gent, els artistes normal de peu, la gent no els fa vora, sincerament. No tan lluny a França. Jo no, tinc no, no, la sensació la, la, la que l'artista la la són la la Mol, Molt més que no pas aquí. Hi ha una relació diferent. Que sempre van de galèria tal i com vas a Barcelona a galèria vas, no hi ha ningú. Vas aquí, ningú de artistes. Artístics i som al Parc a les festes iglesias. No hi ha ningú. Jo crec que és el problema clau de... El par, de Deixar ja partir volor té jo crec que per la gent no té, no té volor, no, no, no, la volora com la feina d'una altra, no? Sí. Jo crec que el, el, el gran problema i el que patirem més, una manera més dramàtica és la incapacitat per generar nous públics. Mm. És a dir, hi una experiència que també fa una cosa de la societat handeliana que existeix, eh? una cosa que diu Societat Handeliana de Girona, que jo vaig pensar, hòstia, no tenim desfibrilador, perquè a la mitjana edat era altíssima, no? i doncs, aquest és el problema que els hendelians són tot molt, molt, molt vells i Hendel d'aquí uns anys que serà és a dir, no... La cultura, s'ha dit cultura, tantes coses que tenen tan poc a veure amb, entès, amb la cultura que, que, que les que justament... Però la música eh, és molt eh... diferent, eh? Com a rei, hosti, no crec que sigui una situació tan crítica com la que saps. Home, oh, no, no veig els, els, els adolescents d'escolta Gendelana de Balmans pel carrer... Bueno, feren versions així rapejades. No però... I deu no nhi la gent que toca un instrument. No Deu-n'hi-do, no de... però, però, però diguem-ne, de, eh, diguem és a dir, al segle, segle XVIII tothom sabia dibuixar, per dir-ho d'alguna manera, perquè per nassos, perquè estudiaves botàfica i has dibuixat plantes. Però quasi no estudiava volontat no estudiavam els que es podien estudiar, estudiem pues doncs, si com sí. Però home, va, no, oi que, dir, però jo no, no estic parlant del millor i millor estic parlant de canvis de paradigma. El, els, els primers que havia i els centres d'interès es desplaça. Aleshores, potser l'art com l'haventen des altres explicara, ha deixat de ser un interlocutor privilegiat i que això s'ha ha d'esperar que un altre lloc que, que, que no sé quin és. És a dir, potser són els, eh, vull dir, que devés estar al ficor Dir, hi ha begudes en una dansa contemporània potser estarien coses molt més interessants que l'art contemporani en eh, no el sentit no? és a dir, els centres d'interès es desplacen i no totes les disciplines eh, històricament, per exemple, l'art del segle XX quin és? El cinema és a dir, qui vulgui discutir això és que no, no, no, no, no, no ha viscut en aquest planeta, però el del segle XX és el cinema el del XIX, la pintura el XVIII, potser la música el del XVII, seria de negociable és a dir, cada segle ningú el seu art el 9-21 no ho sabem, però tot apunta, que potser no serà cap d'aquestes disciplines que hem dit fins ara. No. Jo crec que eh, o la, la xarxa, diguem-ne, mm. diguem l'úi material, la virtualitat, tindrà molt a dir en aquest sentit. No estem sí. encara en condicions de dir cap a on anirà, però tot, diguem-ne, que, que, que, que deixem de ser interlocutors privilegiats segur, i això no és, no és apocalíptica, eh? és, és, és xulo. No, I exemple, potser recuperar una mica el protagonisme, o sigui, no els artistes i nosaltres, ah. sinó recuperar ah. la gent una mica eh, que són ells els que generen valor simbòlic. Sí. I fixa't que nosaltres, quan organitzem no. coses, jo ho dic claríssim. No. Jo dic, porta l'instrument que farem una jam, tinc 80 persones, segur. No. Tots amb la simulació, el, el flau, seu... si dic, veniu que hi ha un concert, no per, per exemple, els artistes que els hi va venir l'altre dia Damien Higgs no li detectava ni, no sé per què o, o, o l'Iasson diuen, és es que, es que tenen fàbriques i tenen tallers on treballen 40 persones, dic collons com el Romany i el Rezament ja. no, doncs, com penses que treballava els rubens dic, si sí, són el tradicional que existeix aquesta gent, han tornat a la fàbrica ells, ells, ells són, són mestres d'obres iteractiu la factory, i la, la factory i la, en, el, en el fons és un concepte absolutament medievalista. Bueno, els ací, Clar, director, com a dir, tot és El director, l'artista com a comai, poeu és una flor del romanticisme, però la sembla que i després sobretot és una idea romàntica, que ni molt menys és constant al llarg de la història de l'art, no? Vull dir, aquesta cosa de, ah. dir, era, era Rubens era una era una marca i quan era una marca, Sí, sí, i distinct ja no és una marca. Sí, sense cuidats, el romit. i ara i, i, i la gent... Però, clar, però la gent, però la gent, la gent es esgota ben de només un temp 200. Saps? I canvi romit doncs, és sembla pla perfecta. Perquè tenia una altra perspectiva. O gifert, gifert te fa, unes fàbriques o una platja i un punt de gener ja treballant. És a dir, un tronc. Però veus, -t les estriars, sí, sí, sí. per exemple, la Nisha Pur o o Fisher, m'ha sembla un d'ànima i interessant, eh? Però quan parles del del del Guns, per exemple, el chef Guns, sí, sí, sí, sí, això ha estat com que s'ha creat, que ha creat un valor, ha sigut una sèrie de persones que s'han juntat allà per crear, a par de el Sr. Satchi, però que s'han juntat sí, per ja. crear un valor per els pugadors de anfisia, de això. Però no és perquè aquest tio talent i perquè fos un que... Però, això, ara m'estic mullant, eh? Però... <laughs> però és igual. Però vull dir, que n'hi ha que ara sí, no. I hi ha gent que realment té un valor, tenen valor de debò interior i, i, i creatiu i d'altres no tenen, però que... I hi ha d'altres que s'han uh, uh, cuidat que aquest pugés de debò, com aquests que deies tu de, que es van ajuntar per comprar els barcelors, doncs actualment jo conec Barcelona, que Barcelona la que s'ha gent en uns temps i fan pujar artistes i, i, i no importa molt si són bons o dolents, eh. No, bueno, ara ja està la cosa, ja s'ha gent. En aquests últims mm -hmm. anys. Aquest... Sí, no. Tràs de ja ens no. Estava picoll i estragat. Ens ha trobat davant com un repetit. No, dir que vats quan es diu del col·leccionista, temei que convidat un col·leccionista ah, però no, mai no. que en un dels pocs que ni per pertgut, <laughs> però dir si sí, podia venir i va dir oh, no, que... Si no, no, no, no. No, no. Ja no, no. Sí, no fos passant per la porta i vas posar la música de Tudigues de la Fuente. <risas> <Sí, risas> el lóbo, <logo>? el lóbo? Perquè l'havió de l'havió de l'havió de l'havió de l'havió de No, no, Ah, no, tu hi a dir que és infantil. I dir, que tívoli, fent-hi el primer dia i va falaga". De portuguès. Bueno, si me hago el resumen esto un poco. No, no, això era de. Sobre l'autonomia, dir alguna cosa, perquè s'ha que s'està present, que vola la feina. Coma bé, no, sobre que s'ha de. Van cada tres quatre persones molt potents que i faig uns punts de vista que és el més interessant que tot el pugui dir una mica la seva. no sé si alguna o d'altres teniu alguna cosa més i unes com a artistes que és el que penseu com a jo també i unes diàlons i unes diàlons i unes diàlons i unes diàlons i unes quantes molt joves escoltes Gendel? Sí, és molt <güls> sí, clar, molt bé. Estàs de buscar sí, una tenir dos més, també és part de tots. No? Però si sí que dius, la peça, l'artista ha de, de continuar. Hi ha de mèdia. Ha I penso que a les galerines també, jo, com a mi, eh, que busquen, sortiran diferents models, s'ha de gestionar de, manera, de maneres diferents però ja que tubran, bueno, van fent fòrums de cada, suposo que cada 4 anys, la seva manera de poder subsistir, de poder treure, però que és interessant que pugui haver espai per poder generar com un mínim debats com la dauri, no? O un debat de les gerrades, mans de baix, les Sí, no, bueno, però que saber i poder fer parlar, no? I poder portar artistes, amb els que poguen ficons, no tenim. Si lo que s'hi duta gràcies a l'obra de la Núria avui aquí no ens no haguessin, potser només surti una sola capçula d'opinió, no, però jo penso que a vegades a la gent és allò, ja me'n vaig, no? a vegades també els deia, potser si jo estic aquí davant et fa vergonya escriure, jo els deixo sols que puguin escriure, a veure si, si era aquesta, no? La, que, que no me'n vaig saltar jo, vas per aquí darrere, no me'n mires, si potser més amb la intimitat, o no dir res, s'atreveien més a poder dir el que pensaven, el que sentien, no? tampoc. A, a mi m'ha esperat molt el que, el, el, el que ha dit la Clara, Clara. Nau, no, que el, el molt, o sigui, no l'interessa tant al tema de possessió, no, sinó d'observar el quadre i tal. És una cosa que era un punt de vista que no havia he contemplat, i que m'ha aixecat al no? principi. I després, no sé, m'ha recordat una mica allò, allò que fa anar de nou, patir una vellina, no? Per exemple, que eh, ho de patinar en un quadre, però jo crec que el quadre va molt relacionat amb el tema de la possessió, no? de tenir i allò que després, eh, no sé qui ho ha dit, com la família famílies en el quadre i tal, és, és allò de la marxa. No he comprat un tal, saps? que és possessió. No o sigui, totalment. Mm -hmm. Jo crec que treure d'aquest concepte de la gent i diu no, ara que tenen quadres, queda aquí i tu, i, i, o sigui, fent-li entendre això no, no compra un quadre perquè el vol tenir i, i és com un estatus. No, no. bueno, aquí hi ha també l'evolució que faran tot, els, tot el que és el consum en general eh? i pensant ara que parla una persona jove, el joves precisament estan canviant ja no volen tenir el cotxe fins i no, no s'estan triant el carrer de conduir perquè ja no és important tenir el cotxe prefereixen poder tenir diners doncs, per fer altres coses sí. per viatjar, o per, per moure-se o per poder navegar per internet o eh, ja no és important, ja no pensen en comprar la casa, ja és un concepte que ja no ni ho plantegen que se'n van a lloguer estan més disposats a compartir sí. coses, potser precisament o el concepte de i experimentar potser, no és el futur i potser galeries que posen en lloguer o compra-compartiu. Hi pot haver un altre sistema de, de socialitzar l'obra. Mm -hmm. que, que els centres pobles tampoc ho resoldran tot. No, no. Que la que la problema... possibilitat de tenir museus per ensenyar l'obra de tots els artistes i tot el que es va tampoc és abastable. Si sí, penseu que el problema de l'art contemporani els antiquaris en el tenen el CUP. O sigui... No és ben el contemporani, però en antiguitats ja, de veritat, no, no viberons, eh, no plateats i tal. Seguint de destruir no de sí. de stocks. Per què? Doncs pues perquè la gent rica, jove, no vol <t 's1> que la no la vol. No la vol. No és que prefereixi un altra. No, és que no la vol. I sí que els agrada, però no la volen tenir. No la volen tenir i són, aleshores, superconsumistes, però no volen això. Hi ha història, no sé si el coneixeu, l'últim llibre de Berhard, que és mestres Antics, que és l'últim llibre que va escriure Thomas Berhard, que va, que va passar tota la vida cagant amb els vianesos, i l'última novel·la que va fer és... va, va parlar d'un senyor que cada dia al matí se'n va veure el mateix quadre en el, en el Museu de, de Viena, en el, el Consistorisch Museum, que és un Codo Tintoretto, i cada matí se senta al mateix banc i mira aquell mateix quadre, i això ho fa durant anys, i ho fa perquè li agrada el banc, perquè li agrada el quadre, perquè li agrada la sala perquè amb el vigilant de la sala ja es coneixen, i tot això a doncs ell li, li, li, li, li fa confortable l'experiència. El que passa és que a mitja novel·la a aquest senyor se li mor la dona i ell va buscant el, la pintura de Tintoretto, una mena de consol, per aquesta pèrdua tan irreparable, no? tan definitiva, i no la troba. I està demanant a l'obra d'arte alguna cosa que no li pot donar. És a dir, Descobreix quin és el límit no? d'aquesta experiència, que se'n va casa, s'estira el llit i si està setmanes fins que finalment hi ha una cosa que fa que s'aixequi, que és la gana. S'aixeca i menja una miqueta per no morir-se, però automàticament el que fa després és tornar-se al museu i tornar a veure el Tic d'Oreto. És a dir, eh, no oblidem eh, què li demanem a l'art, perquè ens pot oferir el que ens pot oferir, però no oblidem que haurem de llevar-nos alguna hora i menjar per poder tornar a disfrutar-la, no? I jo crec que és en aquest hi ha una lliça lliç molt sàvia aquí de se no? És aquest espectador que no està donant sentit a... O sigui, és aquesta obra que no està donant sentit a Especial... Déu-n'hi-do, al Supernidor li feia molta companyia Sí, no, però perquè hi havia sí, l'obligació l'antia vida i perquè es passa no sé quantes pàgines parlant del, del, del tapisat del, del banc, de però també el és important eh? no Hi havia calefacció <ríe> <una ficció. t 's1> sí, sí, és, és a dir, bueno, però... a l'obra d'art en parlem, a vegades, jo crec que un excés de transcendència i no hem d'olidar mai que, que si hi ha una cosa que defineix l'art, i no només els arts visuals sinó fins i tot la literatura el més germinament literari és la ironia la ironia és el nostre patrimoni i, i si la perdem hem perdut tot és, és el que, el que, el que... penso que la que existeix tot. no, soc irònic, no existeixo soc humà perquè soc irònic per l'art és la seva gran la, la ironia de passar una vida mirant un quadre i en un moment donat que et traeixi tan profundament que te n'hagies la casa però que puguis tornar-hi el dia següent és, és una ironia d'estil de en aquest sentit penso que és, això és un que fa genuït tan inexplicable, tan irònic, tan indefinible i d'un valor inabastable, que pot ser res o pot ser tot. No? Un dia vaig sortir d'una exposició, fa temps vam fer una exposició que hi havia molta gent, va estar molt bé, era una exposició molt maca, i a mi em feia molta il·lusió aquella obra, la, com, com totes, com sempre, no? però un dia un especial va venir moltíssim a anar molt bé. I quan vaig arribar a casa, és aquí, mira, el que m'he dit, home, és molt així, també. I l'oniquí doncs, me diu, estic contenta i, i que és satisfeta, no? que bé que anat, no? I em diu, quan has venut? I dic, cal, oh. i vosaltres anem malament, no? I jo dic, no, no anem per perquè és això, no, que bé, que veig, si ve, ve, jo ho veu, quan veig-ho així, que veig, no? No, la gent li ha agradat, li ha agradat el que hi ha venjant amb les parets, havia, les instal·lacions, el que hi hagués aquí, no? i la gent ho ha gaudit, ho ha disfrutat i jo mai ja em sentia feliç, estava satisfeita i contenta no? però <coughs> Gerard diu, i quan has venut? i no, perquè que bé, que bé que anava no? i dius així, després pues, tothom ha marxat content i pensava I, i quan has venut? diu, doncs pues així ha anat molt malament no? i dius, I és la reflexió aquesta que també fan el és no? des d'un altre punt de vista ben diferent no? Dius, pues, si, si fas una cosa tens un, un espai obert pues has de vendre perquè has de guanyar diners si no guanyes diners no funciona i clar, no, no és la relació ni la idea de la Núria tampoc era aquesta ni el parlant ara de tot és el, el diner, no? el valor de, de perquè compri o oh, no, no. sinó no, sí, però a part que ho Clar, però si ve en finalitat és viure-te un preu o no, si els artistes no fan obra, no és no, no, que viuran, perquè no volen okay, no, subvenció. Però ha, perdona, però jo també pensava quan ella havia posat aquesta pregunta, per, que si algú havia dit de fer un intercanvi, o si sigui, funcionés el trec, eh? vull dir... Bueno, i que no hi hagi pistes, no hi hagi pistes, no hi hagi pistes, no hi pis hagi jo funciono, no. Jo el valor a vegades els agents estan uns camins amics metges... i disstribuït. la capacitat de compra no té disposició, però si que teniu suficiència i tens que no quantitat. És una cosa, però I que és tan dramàtic que podrié fer una altra cosa per d'artista, un tractat de d'algunes classes o una micaeta d'alguna altra cosa, tampoc passarà res, vull dir que sembla que de es que es que, bueno, tu, que sí, jo volia ser eh, i també haig de fer un de ratos una altra cosa, no, no passar res, no passar res, és a dir, Faulkner treballava en una garita de bombers, eh, i va escriure d'absolut, no? I tot no, va, va morir complicat per culpa de la garita de bombers. Però la, la, la, la idea és que grans grans autors, criticar que no no, no, no no han anat pel carrer i la gent no els hi quedava allò, com es diuen, aquelles coses les, okay. les confetes okay. la, la, la gent no els hi atraca confetes, la majoria mi, han passat malament i han treballat de coses impensables PSO era funcionari que, que era funcionari, més de Correus és Inri uh, no sé, llarg, etc. les lletres, sobretot perquè, que, que, algú que visqui de la poesia és que deu, tenir, deu vendre algú dins els llibres del traficari, perquè és, només amb els poemes és impossible és dir, no, i no em passa res poeta, pot fer de, de, de corrector no, corrector en un diari, no, que això, la que dos dies sí. però pot treballar donant classes de, la facultat de Figologia, per exemple no? Ferraté era un gran poeta que es guanyava les classes, es guanyava la vida donant classes a la universitat és a dir, sí, tampoc no, no, no, no, no, no adivinitzar la figura de l'artista fins al punt d'admetre que és un dret de de dedicar-se exclusivament a, a fer d'artista perquè no és un dret és una possibilitat que si té sort com potser just... la tindrà, ja està però un dret no, els drets dret són una altra cosa parlem de... Que tinc, no tinc dret a equivocar-me no t'equivoques, potser o no però no faltaria o sigui, si tot... podries equivocar-te com volguessis més si a més de manera premeditada no? és a dir, els drets són una cosa i les possibilitats són les altres en aquest sentit, els artistes jo crec que el que han de fer és planificar bé la seva la, la... i diversificar ja m'estic posant en pla neoliberal que em faig una ràbia però... però... Però és que és veritat, és veritat, mm. perquè és que, si no, però, ells, ells ho patiran, ells ho patiran i, i miran enrere perquè no, vull dir, per això, perquè tots els artistes i tots els, els escriptors i tots els músics... No vull fer-ho, recordo que <laughs> ho teniu, ho teniu molt fotut. això ja els que primer diuen, no la carrera de la i després pinta. Exacte, i això és un gran consell. Sí, és un bon consell. És un bon consell. Bé, bé, bé, ho hauria molt a dir, dia, eh, perquè... Eh, eh, si la paga el pare, sí. A veure si aquí la nit. Però si tu de veritat ets un artista, eh, necessites moltes hores. Eh? No, no moltes hores. Si has de fer de metge... Mm... Es que és que ella una cosa que jo crec que està equivocada. Fé si d'artista. Jo no crec que es faci d'artista. O ets no ets. Però si ets d'artista sí, de t'hi dediques... Ah, si sí, no, no pots fer la menxa, perquè has posat mex, però que quantes que... carreres no, estan fent no, no que t'ho porta n' porta n' Jo no crec que sigui res ah, eh? bueno, jo dic en el sentit que tu fas de... no jo ah, jo... Sí. No, jo no Això crec, sí. Jo no crec jo no crec que és res. És que jo sóc feliç no tu, no ets tu fas tu fas saps, saps igual i fas història de l'art i cada igual. Si fas d'artista com fas de filòsof, com fas de sinton. És un processe. Jo vull dir el sé de fer fer d'artista com fe de qualsevol altra cosa dic, és que jo soc, jo soc metge doncs que quan vas néixer m'enferma i et van fotre una sencer i ho ficava medicina no? No, no, fas de metge un poeta que hi ha molts que, que, que treballar això que tu, a la caixa o un que sigui sempre han estat poetes, han estat poetes treballant a, sí. a correus i, treballant I, moltes i moltes vegades els hi ha millorat l'obra eh? els, a, els a, condicionants no deixes, aquests no, no deixes de la presència, no de la presència pues els condicionats, els condicionats són interessants moltes vegades. Moltes ja, no, no. sí, vegades. Això és veritat perquè són sí, recursos determinats per com diu la Clara, necessites hores. Eh? Moltes hores? No, però, pues no necessites sumar d'aquest diners sí, que comptes si tens per poder fer més hores no, no, perquè justament... Poder fer l'obra d'aquí diguem que seria el més ditjable seria que no ve de passar, eh? Sembla que estigui de pensant jo que... No, que... la cosa funcionant. Però jo, però veiem, hi ha una pel·lícula fantàstica sí, en l'Arts Montrillard, que és Estico Condiciones, que, que agafa el seu mestre i fas fer la mateixa pel·lícula cinc vegades sota cinc prescripcions, que són un sortent delirants, no? Li diu, un pla no pot durar més de dos segons. O sigui, curt, un curt? Un videoclip de la, de la Beyoncé. De Després a l'altre li diu ha il·lustració, a l'altre no sé què. I el... I aquestes, aquests incondicionants, que són quasi, quasi, jo diria que... Bé, bueno, no, que, bon trior, són malintencionats directament, acaben generant un producte interessantíssim, no? És a dir, la, la llibertat no sempre és garantia d'èxit. Potser, fins tot, el contrari. Mira què et dic. No, al contrari tampoc. No, al contrari tampoc. Ja dic que, la llibertat absoluta. No te la podem entregar, allò. Molt, és molt d'energia per un ser humà i per el que un ser humà és molt sustent. O sigui, si la veritat ho has de fer, el temps et no s'està fent. Ara mateix està el constat tot. És el que has creat. És molt de puro. Són moltes hores. No pot ser. I ara que no es creen places de funcionàrieta encara més, perquè a vegades no tenen uns que em va dir a un dia un senyor de es deia, Toni Comer, que era gran serivista, em va dir, ah, així és el que et Per Però sap que és el que jo tinc una fàbrica de per passar-ho bé després eh? o sigui que això del treballar amb altres coses no deu ser cosa tan difícil penso jo hi ha moltíssima que fa que és així fet, hi ha obra que ho permet hi ha obra que ho és com la relació d'Ortigues Miró i coses d'aquestes I... l'Ortigues és com un llibó matxaques no? era boníssim era... sí, mara, però era més millor eh ara estem valorant tothom al mateix. Però jo un camp cert... molt mediocre. cert, cert, no, no, cert no, no li van pagar per un edifici fins al final, pràcticament cert donar classes a a, a, a Estats Units, a una universitat de Stanford, no, eh? no, no sé. donar classes i al final acabar fent catedràtic i acabarà, quan ja el ferig de 3 tota no fa broma. dir que, és a dir el, el nostra època és, és així. Vull sempre dic, ha sigut bastant així el que passa és que tu per exemple la, la, la idea del dandisme i tot això llegeixes, llegeixes, llegeixes els novel·les de Balzac el protagonista sempre és un paio que, que té una renta és a dir, qualsevol novel·les de, de Balzac sí, hi ha, hi ha, hi ha un altre brus retrec el protagonista sempre és un rentista és a dir, un tio que és ric i, si no. i, i el seu gran drama és quan el seu pare s'emprenya i li baixa l'assignació i a quan mm. acaben aquests mals d'amor com ho faré, fins tot volia de treballar i a més és queda... <risos> quan el dàndic queda blanc no? quan li veu la... i se'n va fotre molt fina perquè dius que com... ho oh, he les mans però totes les, sí, la, la, les canèlies de de, de, de, de, de, de, de, de, de Tomàs fills sempre no. sí, són, sí, no. diguem-ne, artistes és a dir, per ser artista s'havia de ser o bé un indigent vocacional o el ritme equivendo excursions. És un altre tema, perquè el valor de l'obra de què viura l'artista són dos corrents diferents. Oh, sí. ens, ens sí. Que, que el públic de preocupar-nos a de. Sí. De que que és una tècnica, no és que gratis, veis que puc que sempre i bona mortes ens és a nosaltres, a veure com I el públic també de no la clagan la gana